Я переліз через поруччя, опустився, хоч це було небезпечно аж до води, схопив кошеня, все жалібно нявчало, витяг його нагору і запхнув до кишені. Я був стомлений, виснажений, тож, повернувшись додому, швидко роздягся і кинувся в ліжко. Та тільки, но я заснув, як мене збудило жалібне тоненьке попискування, що начебто долинало з шафи. Виявляється, я забув про кишення і лишив його в кишені. Я визволив бідолашного полоненого з його в'язниці, за що він до крові подряпав мені пальці. Я вже хотів був викинути нечему у вікно, але потім схаменувся, і мені стало соромно за свою дурну дріб'язковість і мстивість, аби це хоч була людина, а то нерозумна тварина. Одне слово, я, виявивши неабияку терплячість і дбайливість, виростив із того кошеняти великого кота. Та ще й якого? Другого такого ти не побачиш серед котячого поріддя. Він наймудріший, найвихованіший, ба навіть найдотепніший серед своїх родичів. Йому ще бракує, хіба тільки справжній освіти, яку тобі, любий Йоганнесе, буде неважко йому дати. Тому я й надумав доручити в майбутньому кота Мура, саме так я його назвав, тобі, друже мій. Хоч Мур поки що, як висловлюються юристи, не, не має права голосу, я спитав його, чи він згоден перейти до тебе на службу. Він Цілком задоволений такою перспективою. «Ти говориш, казна що?» – мовив Крейслер. «Ти говориш, казна що, майстре Абрагаме? Ти ж бо знаєш, що я не вельми полюбляю котів. Мені куди миліше собаче поріддя?» «Я прошу тебе, любий Йогансе, сказав майстер Абрагам. «Від щирого серця прошу». Візьми мого багатонадійного кота Мура і потримай його в себе хоч доти, доки я повернуся з подорожі. Тому я й приніс його з собою. Він тут за дверима чекає на твою ласкаву згоду. Хоч поглянь на нього. На цьому слові майстер Абрагам відчинив двері. За ними на солом'яній маті, згорнувшись клубочком, спав кіт якого справді можна було назвати дивом котячої вроди. Сірі й темні смуги, що бігли вздовж спини, на потилиці поміж вухами сходились докупи, а на лобі утворювали найдоладніші ієрогліфи. Так само посмужений був і розкішний хвіст, напрочу довгий і товстий. До того ж пишне котове хутро – так блищануло і мінилося в сонячному промінні, що між темним і сірим проглядали ще й вузенькі золотаві смужки. — Муре! — Муре! — покликав майстер Абрагам. «Мур — Мур-мур! — дуже чітко відповів кіт, потім потягся, встав, вигнув неймовірно гарною дугою спину і розплющив зелені, як весняна трава і скристі очі, в яких світилися розум і свідомість. Принаймні, так запевняв майстер Абрагам, і Крейслер теж урешті визнав, що в цьому котові було щось особливе, незвичайне, що голову він мав досить велику для того, щоб у ній могли вміститися які завгодно науки, а вуса вже й тепер замолоду, досить довгі й сиві, щоб при нагоді здобути собі авторитет не менший, ніж у якогось там грецького мудреця.